A kivégzés. Lassan viratta hajnal azokra, akik pihenés, remény és a feledés lehetősége nélkül töltötték az éjszakát. A Pontoái Városi Bíróság zárkájában egy nyaláb szalmán egymás mellett heverve várta a halált a két Doné A pecsétőr utasítására némi ápolásban részesültek, így hát sebeik nem véreztek. Szívük élénkebben dobogott, és meggyötört testük kisé erőre kapott, hogy jobban érezzék majd a számukra rendelt gyötrelmeket. Mobisomban sem az elítélt hercegnőknek, sem férjüknek, sem Mahautnak, de még a királynak sem szállt álom a szemére. És Margit szavaitól kísérve Isabella sem tudott aludni. Robert D'Artois viszont húsz átlovagolt hosszú mérföld után, még a csizmáját sem vett veledőlt az első útjába kerülő fekhelyre, a vendégszobában. Lormének valamivel pirkadat előtt kellett őt felráznia, nehogy elmulassa a látványt, amikor áldozatai elindulnak a vesztőhely felé. Az apátság udvarán már ott állt a három fekete ponyvával letakart nagy szekér, és Állende Praillesz úr, a rózsaszínű hajnal, halványvilágánál felsorakoztatta hatvan bőrlápszárvédő páncélinges vassi sakos lovasát, akik előbb durdámba, majd Normandiába kísérik a szekereket. A kastély egyik ablaka mögött mahaut grófnő állt, homlokát az üvegnek támasztotta, és széles válla görcsösen rángatózott. – Csak nem sír, asszonyom! – Kérdezte vontatott hangon Beatrice de Hirsson. Velem is megtörténhet ilyesmi, felelt keményen Mahaut. És, mint hogy Beatrice tetőtől talpig felöltözve, ruhában, főkütőben és bőköpenyben várakozott, hozzátette: Elmegy? Igen, asszonyom, megnézem a kivégzést, ha megengedi. A pontoái Martroy teret, a Doné fivérek kivégzésének színhelyét, mire Beatriz odaért, már ellepte a nép. Hajnalóta szüntelenül özöllöttek a polgárok, a parasztok és a katonák. A téren álló házak gazdái borsos áron adták bérbe a vesztőhelyre nyíló ablakokat, amelyekben most fejfej -fej mellett szorongott. A hivatásos kikiáltók előző este a város négy sarkán kihirdették az ítéletet. Kerékbe töretnek, elevenen megnyúzatnak, kiheréltetnek, lefejeztetnek és felakasztatnak. Az, hogy az elítéltek fiatalok, nemesek és gazdagok, főleg az, hogy bűnük a királyi családban hatalmas botrányt okozott, felizgatta az emberek kíváncsiságát és képzeletét. A vérpadot éjszaka állították fel, mint egy ölnyi magas föld hányáson állt, rajta két vízszintes kerék. Mellettük egy tölgyfarőnk, s a háttérben ott emelkedett a bitófa. Két pribék, ugyanaz a kettő, aki a doné fivéreket vallatta, kapaszkodott fel az emelvényre vezető kis létrán. Most vörös sapkát és vörös zúbbonyt viseltek. Két hóhér követte őket a kínzószerszámokat tartalmazó fekete ládákkal. Az egyik pribék megforgatta a kerekeket, s azok panaszosan nyikorogtak. Az emberek úgy nevettek, mintha csak komédiásokat látnának. Tréfálkoztak, oldalba bögték egymást, és egy boros korsót adogattak kézről kézre, míg végül felnyújtották a pribékeknek. Azok ittak. A tömeg tapsolt. Amikor az ijászoktól közrefogott, kétkerekű kordé megjelent a Doné fivérekkel, a téren kitört a lárma, amely annál fűs siketítőbbé vált, minne közelebb ért a menet. Koty és Filip mozdulatlanul állt, de ha nincsenek a kordé oldalához kötözve, összerogytak volna. Szakadozott nadrágjuk felett, övükre akasztva ott ragyogtak a tarsolok. Kísérőjük egy pap volt, akinek akadozva meggyontak és eldadogták utolsó kívánságukat. A kimerült, kábult fivérek minden porcikájukban reszkettek, s úgy tűnt, nincsenek tudatában, mi történik velük és körülöttük. A hóhér segédek felhúzták a vérpadra, majd levetkőztették őket. Midőn az emberek megpillantották a két pribék markában a mesztelen ifjakat, Szinte magukon kívül kezdtek üvölteni. Csófondáros megjegyzések, drágár szavak röpködtek a tér minden sarkából. A két fivért hanyat fektetve odakötözték a kerekekhez. A nézőket a várakozás feszültsége töltötte el. Hosszú percek teltek el így. Az egyik tribék leült a fatönkre, a másik a hüvelykuján próbálgatta a bárt élét. A tömeg türelmetlenkedett, kérdezősködött, végül nyugtalankodni kezdett. Aztán egyszerre megértették a késedelem okát. A főút végén három félig felhajtott, fekete ponyvájú szekér jelent meg. A büntetés rafinált kiegészítéseként Nogári a királyal egyetértésben elrendelte, hogy a kivégzést a hercegnők is nézzék végig. A közönség érdeklődése megoszlott a szabad ég alatt mesztelenül fekvő, két elítélt, meg a kopaszra nyírt fogói királyi hercegnők között. A meglódult sokaságot az ijászoknak kellett Blanka midő megpillantotta a vesztőhelyet, elájult. Johanna a szekér oldalába kapaszkodva kiáltozta az embereknek. Mondjátok meg a férjemnek, mondjátok meg Fülöp nagyornak, hogy ártatlan vagyok. Eddig szilárdan tartotta magát, de ellenállása most megtört. A bámézkodók, mint valami ketrecbe zárt vadállatra, röhögve mutogattak rá, és őrjöngő némberek sértésekkel halmozták el. Egyedül burgundi Margitnak volt mersze szembenézni a vesztőhelyjel, s azok, akik elég közel álltak hozzá, úgy látták, mintha valami szörnyű és kegyetlen gyönyört érezne. A tömeg szeme láttára lemesztelenített férfi láttán, aki íme, meghal, mert bírta őt. Amikor a pribékek magasra emelték dorongjukat, hogy az elítéltek csontjait összetörjék, Margit felüvöltött. Filip! de ez a hang cseppet sem hasonlított a fájdalom kiáltására. Recsenések hallacottak, s a donéfivérek fivérek fölött kihúnyt az ég. Előbb lábszárukat és combjukat zúzták össze, majd a pribékek fordítottak egyet a kerekeken, s a dorongok lecsaptak az elítéltek karjára. A kerékagy és a küllők visszaverték az ütéseket, s a fa éppen úgy tört és recsegett, akár a csontok. Ezután a pribékek az előírt sorrend szerint alkalmazva a büntetést, egy sok karmú fémszerszámot ragadtak meg, és a mesztelen testekről hatalmas bőrfoszlányokat hasítottak le. A freccsenő vér patakokban csurgott a földhányáson, s az egyik pribék kénytelen volt kitörölni szeméből a vért. Ez a fajta kínzás eléggé bizonyította, hogy a kivégzők részére előírt vörösmez valóban szükséges. Kerékbe töretnek, elevenen megnyúzatnak, kiheréltetnek. Ha maradt is még némi élet a két donéfi vérben, az érzés és az öntudat már elhagyta őket. A nézők seregén, mint egy hisztériás roham vett erőt, a pribékek a segédeik által odanyújtott hosszú, hentes késekkel megcsonkították a bűnös szeretőket. Az emberek egymást taposták, hogy jobban lássanak. Az asszonyok odakúrjantották férjüknek. – Te is ezt érdemelnéd, vénkújon! Látod, mi vár rád, ha hasonlóképpen bánsz velem? A pribékeknek ritkán nyílt alkalmuk tudások így tökéletes bemutatására, s főleg nem ilyen hálás közönség előtt. Most összenéztek, és a bűvészek jól begyakorolt mozdulatával Egyszerre hajították a levegőbe a bűn elkövetésének eszközeit. Az egyik mókamester a hercegasszonyokra mutatott. Nekik kell adni, rikkantotta. A tömeg hahotázott. A megkínzottakat leemelték a kerekekről, és a röng felé vonszolták őket. A bárt kettőt villant, s ami még megmaradt, Gotyé és Filip Donéból, e két szép nemes ifjúból, akik két nappal előbb még lovukat táncoltatták a Clermonti úton. A két összetört, fejetlen és nemiszerv nélküli véres testet, a pribékek az akasztófáig hurcolták, és honaljuknál fogva reakasztották a bitó kampóira. Ezután Alain de lesz parancsára a három vassi a lovasoktól közrefogott, fekete szekér azonnal elindult, s a bíróság poroszlói kezdték kiüríteni a teret. A tömeg csak lassan oszlott szét, mindenki az akasztófa mellé akart sodródni, hogy még egy utolsó pillantást vessen rá. Aztán kisebb csoportokba verődve az események méltatásába merülten fordítottak hátat a látványnak. Kiki -ki megindult, kovács műhelye vagy mészárszéke, elárusító bódéje vagy kertje felé, hogy nyugodtan folytassa napi munkáját. Mert ezekben a századokban, amikor az asszonyok fele gyermekágyban, és a gyermekek kétharmada a bölcsőben halt meg, amikor a felnőtteket pusztító járványok tizedelték, amikor az egyház tanai, főleg a halára készítették elő a hívőket, s amikor a művészeti alkotások, keresztrefeszítés, mártiriumok, sírbatétel, utolsó ítélet, folyvást az elmúlást jelenítették meg, a halál gondolata megszokottá vált, s annak csak valamiféle rendkívüli változata tudta egy időre felizgatni az emberek képzeletét. Egy maroknyi makacs szájtátó jelenlétében a két pribék megosztozott az áldozatok hagyatékán. S ez alatt segideik a kínzószerszámokat tisztogatták. Szokály szerint a hóhéroknak mindenhez joguk volt, amit az elítéltnél találtak. Ez jövedelmük nagy részét képezte. Így aztán az angol királyné küldötte tarsolyok ritka és váratlan nyereségként ugyancsak a pontói hóhérok kezére jutottak. Ekkor egy csinos, barna, nemesi ruhát viselő leány lépett az osztozkodókhoz, s halk kisé elnyújtott hangon az egyik kivégzett ifjú nyelvét kérte tőlük. Úgy mondják, ez jó a női bajokra, magyarázta. Bármelyiknek a nyelvét. Nekem mindegy. A privékek gyanakodva nézték. Hát, ha valami boszorkányság rejlik a dologban, mert tudnivaló, hogy az akasztott ember nyelvével, főleg ha az illetőt pénteki napon akasztották, ördögöt lehet idézni. De vajon egy lefejezett ember nyelve megfelelő -e erre a célra? Minthogy Beatrice de Hirston markában egy szép aranypénz csillant meg, a pribékek ráálltak az alkura, s úgy téve, mintha csak meg akarnák igazítani a bitóra akasztott fejeket, az egyikből kitépték a nyelvet. Csak a nyelvre van szüksége? kérdezte gúnyosan a kövérebbik pribék mert ennyi pénzért akár a többi részét is szállíthatnánk. Ez a kivégzés határozottan mindenben eltért a szokásostól. A három fekete szekér ez alatt lassan döcögött a poászi úton. Az utolsó szekérben egy leborot hajú asszonyult, és valahányszor egy-egy faluba értek, makacsul kiáltozta a kapukban megjelenő parasztok felé. Mondjátok meg Fülöp nagy úrnak, hogy ártatlan vagyok. Mondjátok meg neki, hogy nem hoztam rá szégyent.